Agonie și extaz pista 82. Lorenzo Il Magnifico, cei patru platonicieni, umaniștii, îl învățaseră că omul e centrul Universului. Acest lucru nu era niciodată mai ușor de dovedit decât atunci când privind în sus se vedea pe sine un singur om, slujind drept stâlp central ce sprijină prelata nesfârșită, cu soarele și nori, cu lună și stele, și știind că, oricât de singur și părăsit s-ar simți, fără sprijinul lui, cerurile s-ar nărui. Dă la o parte cu pola ca formă, ca idee, acoperișul armonios care la dăpostește pe om. Și ce mai rămâne din lume? Doar o farfurie întinsă de felul celei pe care mama lui vitregă, il miliore, tăia în felii pâinile ei fierbinți scoase din cuptor. Nu e de mirare că omul așezase raiul în cer. Nu pentru că văzuse vreodată un suflet înălțându-se într-acolo ori întrezărise cine știe ce priveliști din paradisul de deasupra, ci pentru că raiul nu putea fi găzduit decât de cea mai divină formă cunoscută minții și simțurilor omului. Dorea ca și cupola lui să aibă acest înțeles, să nu fie doar un simplu adăpost împotriva arșiței sau ploii, a tunetului sau fulgerului, ci să fie o frumusețe uimitoare, care să-i redea omului în credințarea prezenței dumnezeiești, o formă însuflețită, pe care omul să o poată nu numai vedea și simți, ci în care să și poată pătrunde. Sub cupola lui, sufletul omului trebuie să-și ia zborul în sus, spre Dumnezeu, așa cum ar face în clipa eliberării sale finale de trup. Cum s-ar putea apropia omul mai mult de Dumnezeu cât timp se află încă pe pământ? Prin cupola lui largă, avea de gând să înfățișeze echipului Dumnezeu, la fel de neîndoios ca atunci când îl zugrăvise pe tavanul capelei Sixtine. Mântuirea propriului său suflet deveni și ea o parte din zelul avântat al creierii cupolei pentru catedrala Sfântul Petru. Își luase pentru ultima lui mare operă, cea mai grea sarcină din cei 68 de ani de când granacci îl dusese, trecând de strada da pictorilor, la atelierul de pe Via dei Tavolini și spusese «Signor Ghirlandaio, acesta e Michelangelo despre care v-am vorbit». Mintea și degetele lui se mișcau cu forță și siguranță. După ce desena ore întregi, se întorcea ca să se odihnească la blocul de marmură în formă de semilună. Schimbă proiectul inițial de a-l înfățișa pe Hristos cu capul întors într-o parte și cu genunchii în alta. Se opri la o imagine în care capul și genunchii erau îndreptați în aceeași direcție, fiind cumpăniți însă de capul fecioarei deasupra umărului lui Hristos, ce dădea întregului o mișcare mai dramatică. Nu mai șovăi mult și scobi o siluetă mare din semiluna blocului. Apoi se întoarse la cupola lui. Capitolul 7 Era în căutarea echilibrului celui mai înalt a desăvârșirii în toate privințele. Linia, rotunjimea, volumul, masa, limpezimea, densitatea, strălucirea, adâncimea spațiului fără sfârșit. Năzuia să creeze o operă de artă care să treacă dincolo de epoca în care trăia. Lăsă cărbunele și penițele de desen la o parte și început să modeleze, gândindu-se că moliciunea argilei umede i-ar îngăduie o libertate mai mare decât pe în linie trasă. Vreme de săptămâni și luni de zile... Făcu un șir de modele, le strică, se avântă spre noi idei. Din ce în ce simțea că se apropie mai mult de marea descoperire. Dobândi mai întâi monumentalitate, apoi măreție, apoi strălucire, apoi simplitate. Totuși, rezultatele veneau parcă mai mult din maestria lui artistică decât din inspirație. În cele din urmă, apărut după 11 ani de gândire, de desen și rugă, de speranță și deznădejde, de încercări părăsite O creație a închipuirii lui, sinteza întregii sale arte, uimitoare prin dimensiuni și totuși la fel de fragilă ca un ou de pasăre în cuib, avântată ritmic spre cer, clădită parcă dintr-un văl diafan care o purta fără efort ca o muzică spre văzduh la înălțimea celor 102 metri într-o alungire de pară a idoma sânului fecioarei din capela medicii o cupolă cum nu se mai afla alta. A ieșit, murmură Tomazon în extaz când văzut desenele terminate. De unde a venit oare? De unde vin ideile, Tomao? Sebastiano mi-a pus aceeași întrebare când era tânăr. Nu pot să-ți dau decât răspunsul pe care i l am dat și lui, pentru că nu sunt mai înțelept la 82 de ani decât eram la 39. Ideile sunt o mișcare firească a minții, așa cum respirația e a plămânilor. Poate că vin de la Dumnezeu. Togmi un dulghier pe Giovanni Francesco ca să alcătuiască macheta. O făcut din lemn de tei la 15 miime din mărimea adevărată. Cupola uriașă se va sprijini pe coloane și pe arcade pe care le susțineau stâlpii și pe un tambur rotund sau o temelie largă de ciment. Tamburul Va fi construit din cărămidă îmbrăcată în travertină Nervurile din afara ale cupolei vor fi din travertină de tivoli Contraforturile vor fi prinse de tambur printr-un cadru de fier călit În timp ce coloanele și antablamentele orizontale vor fi de asemenea din travertină Opt rampe de-a lungul tamburului de la temelie Vor da putința ca materialele să fie cărate pe spinările măgarilor în sus Pe pereții cupolei îi trebuie de zile ca să deseneze planurile de lucru, dar Michelangelo dobândise în lungul anilor o mare îndemânare, iar Tomazo devenise un adevărat maestru. Tot lucrul se făcea în atelierul din Macello dei Corvi în cea mai mare taină. Cupola interioară avea să o modeleze el cu mâna lui, pe cea din afară îl lăsă pe Francesco să o închipuie din vopsele. Părțile sculptate și ornamentațiile, erau făcute din lut amestecat cu Rumeguș și clei. Chemă de la Carara un cioplitor în lemn meseriaș de încredere pe nume Batista ca să sculteze statuietele, capitelurile și chipurile bărboase ale apostolilor. Papa Paul al IV-lea muri pe neașteptate. Roma izbucni în cea mai crânce răscoală din câte văzuse Michelangelo la moartea vreunui pontif. Mulțimea? Doborâ o statuie de curând ridicată a fostului cardinal Carafa, îi târâ capul ore întregi pe străzi, în timp ce cetățenii orașului aruncau blesteme asupra lui. Îl azvârliră apoi în tibru și dă dură la cartierul general al inchiziției, ca să-i elibereze pe prizonieri și să nimicească și grămada de hârtii și acte, adunate spre a-i duce la o sândă pe cei învinuiți de erezie. Sătul de discordie și vărsare de sânge, Colegiul cardinalilor îl alese papă pe Giovanni Angelo Medici, dintr-o măruntă ramură lombardă a familiei Medici în vârstă de 60 de ani. Papa Pius al patrulea avea pregătire juridică și era chipzuit din fire. Fiind avocat de meserie, era și un strălucit diplomat, astfel că în curând ajunse să se bucure de încredere în Europa, dobândind faima unui om integru. Inchiziția, străină de firea italienilor, lua sfârșit. Printr-un șir de consfătuiri și înțelegeri, mai mult juridice decât religioase, papa aduse pace Italiei și națiunilor învecinate, tot așa și luteranilor. Îndrumată de diplomație, biserica a dobândit pace pentru sine și, în același timp, refăcu unitatea catolicismului în Europa. Papa Pius al IV-lea. Îl întări și el pe Michelangelo ca arhitect al Catedralei Sfântul Petru, punându-i la îndemână bani ca să înainteze mai repede cu arcadele în sus, spre tambur. Îi comandă de asemenea să proiecteze o poartă pentru zidurile orașului, care să se numească Porta Pia. Michelangelo se afla în chip vădit în întrecere cu timpul. Se apropia de 85 de ani. Cu foarte mulți bani și lucrători, putea să ajungă la tambur poate în 2 sau 3 ani. Nu era cu putință să socotească sigur cât timp va trebui pentru terminarea cupolei, cu ferestrele, coloanele și friza ei decorativă, dar se gândea că o va putea face în 10-12 ani. Aceasta îl va face să atingă vârsta rotundă de un veac. Nimeni nu trăiește atât de mult, dar în pofida crizelor pricinuite de piatra la rinichi, a durerilor de cap, a tulburărilor la stomac, a durerilor ce se iveau când și când în spate și în șale, a și slăbiciunii care îl sileau uneori să stea în pat câteva zile, nu simțea nicio scădere deosebită a puterilor. Tot mai făcea plimbări în campania. Privindu-se în oglindă, văzu că obrajii păstrau o culoare sănătoasă. Pe cap avea o claie deasă de păr negru, deși brăzdat din belșu cu alb, ca și barba lui bifurcată. Ochii îi erau limpezi și pătrunzători. Da, el va construi cupola lui Lodovico n-ajunsese la 90 de ani? Nu era el oare mai trainic decât tatălui măcar cu 10 ani? Trebuia să treacă însă printr-o nouă încercare a focului. Barcio Bigio, care se ridicase până la o înaltă treaptă administrativă pe lângă cărmuire, adunase o sumedenie de cifre spre a dovedi întemeiat pe acte, câți ducați se irosiseră în timpul bolii lui Michelangelo, datorită construcției greșite a capelei. Folosi datele cu cel mai deplin folos, convingându-l chiar pe prietenul lui Michelangelo, cardinalul de Carpi, că lucrările de construcție a catedralei Sfântul Petru mergeau prost. Bicio se pregătea să pună mâna pe lucrare în ziua când Michelangelo va cădea la pat. Când Michelangelo nu mai avea avut puterea să se urce pe schele în fiecare zi, unul dintre tinerii ajutori de stoinici, Pierluigi Geta, Fu numit ajutor al șefului de șantier. Geta îi aducea lui Michelangelo veștea mănânțită în fiecare seară. Când șeful șantierului fu ucis, Michelangelo propuse ca Geta să fie avansat. Dar cel ce căpătă numirea fu Baccio Bigio, iar Geta fu dat afară. Bigio începu să îndepărteze grinzile scheletului, să dea jos schelele și să pregătească lucrarea pentru un nou proiect. Michelangelo, târându-se a nevoie în sus pe schela timpului, peste 87 spre 88 de ani, fu prea copleșit de această veste ca să mai poată părăsi patul pe care îl mutase între timp în atelier. Dar trebuie, strigă Tomazo, încercând să-l trezească din moleșală. Altfel, Bigio o să-ți nimicească munca. Cel ce se luptă cu dușman mai prejos de el nu câștigă o biruință prea mare. Iartă-mă, dar nu e clipa cea mai potrivită pentru proverbe toscane. E timpul din potrivă să te pui în mișcare. Dacă nu te poți duce azi la biserica Sfântul Petru, trebuie să meargă un trimis al tău. N-ai vrea să te duci tu, Tomazo? Lumea știe că sunt ca un fiu. Atunci am să-l trimit pe Daniele da Voltera. El păcălește curtea de atâta timp cu pantalonii pentru judecata de apoi, Încât va fi în stare poate să se descurce și cu cei ce uneltesc acum la catedrală Daniele da Voltera a respins Baciobigio căpătă puteri de pline în construirea catedralei Odată, când îl întâlni din întâmplare pe papă străbătând Campidoglio în fruntea alaiului său Michelangelo strigă cu arțag Sfinte părinte, trebuie să faceți o schimbare Dacă nu vreți să o faceți, mă întorc la Florența pentru totdeauna nu îngăduiți ca biserica Sfântul Petru să fie dărâmată. Papa Pius al IV-lea îi răspunse în felul său aspru ca la curte. Piano, piano, Michelangelo, să intrăm în palatul senatorial unde putem sta de vorbă. Papa îl ascultă cu luarea minte. Am să-i chem pe constructorii care ți s-au ridicat împotrivă. Apoi am să-l rog pe Gabriel Serbeloni, o rudă de-a mea, să se ducă la catedrală și să cerceteze învinuirile lor. Vino mâine la Palatul Vaticanului. Sosi prea devreme ca să fie primit de papă și intră în stanța de la Seniatura, pe care Rafael o pictase în anii când el se afla sus în bolta capelei Sixtine. Cercetând de lung cele patru frește, întâi școala din Atena, apoi Parnasul, apoi Disputa și Dreptatea. Nu fusese în stare niciodată înainte să privească opera lui Rafael fără o anume prejudecată. Știa că el, Michelangelo, n-ar fi putut concepe sau picta niciodată asemenea naturi moarte idealizate. Totuși, văzând cât de frumos erau lucrate, cu câtă plinătate a artistice, își dădu seama că, în privința lirismului și a farmecului închipuirii, Rafael fusese maestru lor al tuturor plecă din stanța cu o stare de spirit filozofică. Când fu condus în sala mică a tronului, îl găsi pe papă înconjurat de comitetul construcției, care îl dăduse afară pe geta și nu voise să-l primească pe Daniele da Voltera. Peste câteva clipe intră Gabriel Serbeloni. Sfinte părinte, n-am găsit nici urmă de adevăr în raportul scris de Bacio Bigio. Acest act e clădit. Dar nu ca marea construcție lui Bonaroti, ci lipit, bucată cu bucată, cu cea mai rea pornire și fără niciun alt scop vădit decât folosul personal Cu glasul unui judecător care rostește o sentință, Papa hotărâ Cu aceasta, Baccio Bigio este îndepărtat cu totul de la lucrarea Catedralei Sfântul Petru Pe viitor, nu mai îngădui ca planurile lui Michelangelo Bonarotti să fie schimbate nici în cel mai mic amănunt Capitolul 8 În timp ce scheletul catedralei se înălța prin coloanele uriașe, arcadele și fațadele ei, Michelangelo își petrecea zilele în atelierul lui, planurile pentru porta Pia și, la cererea papei, preschimbând partea din ruinele impunătoarelor terme ale lui Dioclețian într-o încântătoare biserică, Santa Maria degli Angeli. Trecuseră mai mulți ani de când nu mai lucrase la blocul lui în formă de semilună. Într-o după amiază pe când se odihnea într-o rână pe pat, îi trecut prin minte ideea că ceea ce lipsea ca să dea împlinire blocului nu era doar o nouă formă a siluetelor, ci și o nouă formă de sculptură. Se ridică, luă cel mai greu ciocan și dalta și îndepărtă capul lui Cristos, sculptând o altă față și un cap nou din ceea ce fusese umărul fecioarei. Apoi tăie brațul drept al lui Hristos chiar deasupra cotului, desprinzându-l de trup, deși brațul și mâna desprinsă rămaseră ca o parte a marmurii de sprijin, ce mergea până jos la bază. Ceea ce fusese înainte, umărul stâng și parte din pieptul lui Hristos, le prefăcu în brațul și mâna stângă a fecioarei. Frumoasele picioare lungi ale lui Cristos erau acum disproporționate, alcătuind trei 5 din întregul trup. Noua subțiere dădea o înfățișare de transparență, tinerețe și grație Începea să fie mulțumit Prin disproporția siluetei alungite simțea că dobândise un mare adevăr despre om Inima poate obosi, dar omenirea, purtată de picioarele ei mereu tinere, nu va conteni să se miște pe fața pământului Dacă aș mai avea zece ani sau măcar cinci," le strigă el statuilor ce ședeau în jurul lui, Aș putea crea o nouă concepție în sculptură. Deodată îl năpădi în tunericul. După o vreme își redobândi cunoștința, dar încă se simțea năucit. Îl de jos de alta și îl cercetă pe Cristul lui Străveziu. Dar legătura firească a gândurilor pierise. nu își putea aminti ce anume făcuse cu blocul de marmură. Știa că se întâmplase ceva, dar nu-și mai putea aduna gândurile. dormise? Încă nu era tras de abinele. Atunci, de ce simțea o amorțeală în brațul și piciorul stâng? De ce oare simțea mușchii dintr-o parte a feței de parcă atârnau? Chemă slujnica Când o rugă să-l aducă pe Tomazo, băgă de seamă că-i vorbește într-un fel greoi și neclar Bătrâna îl privi lung, cu ochii mari Mesere, nu vă simțiți bine? Îl ajută să se urce în pat, apoi își puse un șal și porni să străbată străzile Tomazul se întoarse cu doctorul familiei Cavalieri. Michelangelo își putea da seama după figurile lor că se întâmplase ceva grav, deși ei susțineau că doar se ostenise prea mult. Doctorul Donati îi dădu o băutură caldă în care amestecase o doctorie cu gust grețos. Odihna vindecă orice," spuse doctorul. Afară de bătrânețe." Aud de prea multă vreme despre bătrâneța ta ca să o mai pot lua în serios." Răspunse Tomazo așezându-i încă o pernă sub cap Am să stau aici până adorm Se trezi și băgă de seamă că dincolo de fereastra lui era noaptea adâncă Se ridică încet Durerea de cap trecuse și acum era în stare să vadă foarte limpede Ce mai era de făcut la noua lui Pieta din blocul în semilună Se ridică, își puse în coif o lumânare din său de capră Și se apucă din nou să sculpteze Năuceala îi pierise din minte. Era plăcut să simtă marmura sub vârful degetelor. Clipi din ochi ca să îndepărteze țândările care zburau, în timp ce desăvârșea un înainte tăios în susul părții drepte și în jurul umărului, loviturile lui caligrafice pulsând pe torsul de marmură și topindu-se în spațiu. În zori, Tomază deschise cu grijă ușa de la stradă și izbucni în râs. Ah, hoțomanule, prefăcutule ce ești, te-am lăsat la miezul nopții într-un somn ce părea să dureze o săptămână Și uite, mă întorc după câteva ore și te găsesc în mijlocul unui viscol Încântător miros, nu-i așa, Tomao? Când împătrunde în năr pulberea asta albă, atunci respir mai bine Doctorul Donati zicea că ai nevoie de odihnă Pe lumea cealaltă, Caro Raiul e plin de sculpturi, acolo nu o să mai am nimic de făcut decât să mă odihnesc Lucră toată ziua cină cu Tomazo, apoi se întinse în pat să doarmă câteva ceasuri Se sculă apoi, își potrivi o altă lumânare în coif și se apucă de lustruit, începând cu piatră, pons și pucioasă, apoi trecând la paie și dând picioarelor alungite ale lui Cristos un luciu ca satinul Uitase cu totul de criză dar după două zile, pe când stătea în fața blocului Și se gândea că nu mai era nicio primejdie să taie cu totul brațul și mâna Acum deprisos, ca să elibereze și mai mult silueta alungită în spațiu A avut o nouă criză Scăpă ciocanul și Dalta, se împletici până la pat Și căzun în genunchi, cu fața într-o parte pe pătură Când se trezi, odaia era plină de lume Tomazo, doctorul Donati și doctorul Fidelissimi Geta Daniele da Voltera, un grup de prieteni florentini. Văzu în fața lui brațul statuii desprins de trup, palpitând cu o viață proprie. În partea dinăuntru a cotului era o vână umflată de sânge și viață. Deși atârnată în gol, trăia. Nu fusese în stare să o nimicească, tot așa cum veacurile cât fusese îngropată și călcată în picioare, nu nimiciseră statuia la ocoon uitându-se la vâna lui din partea dinăuntru a cotului, o văzut urtită și veștejită. Gândi, omul e trecător, doar operele de artă sunt nemuritoare. Stărui să fie lăsat să șadă într-un scaun în fața focului. Când rămase singur, își petrecu o mantie pe umeri și porni pe jos, prin ploaie, spre catedrala Sfântul Petru. Unul dintre ucenicii lui mai noi, Calcanii, îl întâlni pe stradă și îl întrebă Maestre, credeți că e bine să umblați pe afară pe o vreme ca asta? Se lăsă dus de calcanii înapoi acasă Dar a doua zi după masă pe la orele patru Se îmbrăcă și încercă să încalece pe cal ca să facă o plimbare Dar picioarele erau prea șubrede Roma veni să-i spună rămas bun Cei ce nu puteau fi primiți lăsau flori și daruri pe pragul ușii Doctorul Donat încercă să-l țină în pat Nu mă grăbi, îi spuse doctorului Tata a trăit până la a 90 a lui zi de naștere Așa că mai am vreo două săptămâni să mă bucur de viața asta sănătoasă Dacă te simți atât de voinic, spuse Tomazo ce zice de o plimbare cu trăsura mâine dimineață? Ultima lucrare la tambur s-a sfârșit Ca să sărbătorească cea de a a ta zi de naștere Oamenii au de gând să înceapă primul inel al cupolei Grație, adio! Acum nimeni nu va mai putea să o schimbe. Cu toate astea însă e trist că trebuie să mori. Aș vrea să o iau iarăși de la capăt să creez forme și siluete cum n-am visat niciodată. Ochii lui cu puncte chihlimbarii nu și-o vă iau. Îmi place cel mai mult să lucreze în marmură albă. Ai avut parte din plin de acest divertimento. În noaptea aceea, zăcând în pat fără somn, se gândi... Viața a fost bună. Dumnezeu nu m-a creat ca să mă părăsească. Am iubit marmura, dar și vopseaua de asemenea. Mi-a fost dragă arhitectura și poezia de asemenea. Mi-am iubit familia și prietenii. L-am iubit pe Dumnezeu, formele pământului și ale cerului, și pe oameni de asemenea. Mi-a fost dragă din plin viața și acum mi e dragă moartea ca un sfârșit firesc al vieții. Il Magnificul ar fi fericit. Pentru mine, forțele nimicirii n-au învins niciodată forțele creației Îl năpădi un val uriaș de întuneric Înainte de a-și pierde cunoștința, se gândi Trebuie să-l văd pe Tomazo Mai sunt lucruri depus la punct Când deschise iarăși ochii, Tomazo ședea pe marginea patului Trecu un braț pe sub el și îl ridică, ținându-i capul la pieptul său Tomao, sunt aici, Caro Vreau să fiu înmormântat la Santa Cros lângă familia mea. Papa vrea să fie înmormântat în biserica ta, la Sfântul Petru. Nu e acasă. Îmi făgăduiești că mă vei duce înapoi la Florența. Papa se va împotrivi, dar negustorii florentini pot să te scoată pe furiș prin porta del Popolo, într-un convoi de mărfuri. Testamentul meu, Tomao. Puterile îi scădeau. Îmi încredințez sufletul lui Dumnezeu, trupul pământului, iar averea mea familiei Bonaroti. Totul va fi îndeplinit după voia ta. Am să termin Campidolio așa cum l-ai plănuit. Cu biserica Sfântul Petru într-un capăt și Capitolul în celălalt, Roma va fi de-a a lui Michelangelo tot atât cât e a lui Cezar sau Constantin. Îți mulțumesc, Tomazo. Sunt obosit. Tomazo îl sărută pe frunte și se retrase plângând. Se lăsa amurgul. Singur în odaie începu să revadă imaginile tuturor operelor minunate pe care le crease. Le văzu una câte una la fel de limpede ca în ziua când le făcuse, sculpturile, picturile și lucrările de arhitectură urmând una alteia la fel de repede ca anii vieții lui. Madonna scara și bătălia centaurilor pe care le dăltuise pentru Bertoldo și Il Magnifico, în timp ce grupul platonicienilor râdea de el pentru că le făcuse pur grecești. Sfântul Proculus și Sfântul Petronius pe care îi sculptase pentru Aldovrandi la Bolonia. Crucifixul de lemn pentru starețul Bichelini. Cupidon dormind cu care încerca să-l păcălească pe negustorul din Roma. Statuia lui Bacchus, pe care o cioplise în grădina lui Jacopo Gali. Pieta, pe care cardinalul Gross Lady Dionigi i-o comandase pentru catedrala Sfântul Petru. Uriașul David pentru gonfalonierul Soderini și Florența. Sfânta familie, pe care i-o smulsese Aniolo Doni. Cartonul pentru bătălia de la Cașina, numit Scăldătorii, pe care îl făcuse ca să se ia la întrecere cu a lui Leonardo da Vinci. Madonna cu pruncul, pentru negustorii din Bruje, lucrată în primul lui atelier propriu. Portretul nenorocos din bronz al lui Iulus al II-lea, geneza pictată pentru Iulus al II-lea pe bolta capelei Sixtine, judecata de apoi pentru papa Paul al III-lea ca să desăvârșească pictura capelei. Moise pentru cavoul lui Iulus, cei patru uriași neterminați de la Florența, Aurora și Amurgul, noaptea și ziua pentru capela medicii. Convertirea lui Pavel și răstignirea lui Petru pentru Capela Paulina, Campidolio, Porta Pia, cele trei pieta ascultate numai pentru propria lui plăcere și Imaginile ajunseră la capăt și se oprire în ochii minții. Catedrala Sfântul, Petru. Catedrala Sfântul Petru Intră în biserică prin marele portal, merse în lumina puternică a soarelui roman prin nava largă și se opri sub mijlocul cupolei, chiar deasupra mormântului Sfântului Petru. Simți cum sufletul îi părăsește trupul, înalțându se spre cupolă, devenind parte din ea, parte din spațiu, din timp, din cer și din dumnezeire. Ați ascultat romanul Agonie și extaz, de Irving Stone. A citit Sofica Scarlat.